mila bederatzen da hogeitamasiko Espainiako gerrateki ez es, milaka gizon emakume eta aur hirungoabenei da zubia zeharkatu zuten. Zubiaren bestaldean hendaia. Gerostik aski ezaguna egin zen Frantzia, Eta Espainiako Administrazioen arteko muga ofiziala marrasten zuen zubia. Irungo hiriak berreunda berrogeita maru urte betetzen ditu. Eta endai eta irun arteko zubizarrak egun urte. Bere garaian irungo udalak ordaindu zituen ereikitzei langustiak. Eta horregatik mila bederatzen honda irurogeita irura arte abenida zubia zeharkatzeko ordaindu behartzen. Zubia eraikia horretik, Kasimira urtiz berearen itxasontziak aldet batetik bestera bida jatzeko zerbitzua eskintzen zuen. Eta bida iba garaiko 5 sentimo balio zituen. Zubiarekin tarifak egokitu ziren eta joan etorria amar sentimo ordeindu behartzen. Bizikletak amabosetak kamioiak berrogei tamar. .000 amairuan esaterako zubiaren inguruan bidazo atxingudi mugaz gaindiko partzorgoaren eskutik interpretazio zentro bat eraki zuten, eta aurten hendaia eta Irungo herriko etxeen arteko hitzarmena sinatu da. Biziketenko eta onezkoendako bideak erekitzeko. Zubia berritu nahi dute. Konpondu, Baina ndaileko herrikotxeak oraindik ezdaki zein erakundek duen baimenak emateko eskumena. Irungo dala presta agertu da konponketa lanekin asteko.